Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szervusznak kedves hallgatók, a Hármas könyvelés 105. önéletről címadását Én Ádám vagyok. Kis Gabriella? Én meg Fejes Balázs, és ki fogom engedni az Ádámot a dobozból a műsor után. Köszönöm szépen, nagyon barátságos dob az egyébként, Egy kicsit zavar az, hogy ilyen barna színe van, meg erős szaga van a ragasztónak, széles postai ragasztó, de egyébként elvagyok itt, majd címzést írjatok rá, meg rá elég bélyéget. Oké. Okay. Mm, én ezt tortának képzelem, aminek a végén kiugrít. <gül> még jobb, de annak szerintem a tortának nincs ilyen akustikája Nem tudom, még sosem. Sose voltam <gül> még tortában. <gül> hát, akkor ez is Se megy a tudulistára. Majd a harmadik minden... sz Oké, okay. <laughs> megígérjük. Kiugrunk. De gyorsan, hanem, gyorsan hírek. a hírek, hírek. Jó, hát az első hír az igazából már lerákta ezt a csontot a fél intern, magyar internet, hogy, hogy pont az előző adásban volt szó arról, hogy milyen sorozatokat, és előző előttiben milyen sorozatokat látnánk szívesen magyar könyvekből, és egyikünk sem lítette, a Kossuth Kifrit, ha bár olvasta Ádám, és ő nagyon szerette. És uh, ugye előkerült ez a téma, hogy mekkora állami támogatással, meg kik rendezik, meg ki a, kik a szereplők. Egyébként uh, ebből még bármi jó kisülhet. A könyv az Ádám szerint nagyon jó, én még sajnos nem olvastam, de most megint megkívántam. És úgy megkívántam ezt a filmet is, mint uh, én nem tudom, nektek jó élmények kapcsolódnak -e ezekhez a régi Jókai, meg uh, Mixát. Uh, Tép a ez a fekete város, meg a különös házasság, meg a. nem emlékszem de. A fekete város szerintem sosem tudtam végignézni. Mindig, mindig volt valami. Most mondanám azt, hogy ki kellett menni focél, de sosem voltam még kimenős volt ez a gyerek. És akkor kimaradt egy rész, és ott minden összedült nyilván. Aha és most pedig már olyan egyszerű tudja, tudjátok, vannak ezek 150 felüntös DVD-k lassan, uh -huh. és ezeket be lehet szerezni csak az ember valahogy már nem tesz erőfeszítést, mert jönnek az új dolgok, de lehet, hogy ilyen régi klasszikus regényekről uh, készült filmeket érdemesan egyszer bepotolni, megnézni, hogy ezek még tartják-e a formájukat. Valami patinát érzek de lehet, hogy ez igazából a penész meg a por. <tos> Hutton megpróbáltam egyébként a baradlaiaknak a történetét fel a film segítségével, de az igazság, hogy külszívű ember az nem, külszívű, külszívű, persze, az nem működött annyira a filmben, tehát most már a volt egy kicsit. Aha. Jó kérdés, hogy könyvben működik-e még. Pont egyébként ott az adás beszélgettünk, hogy, hogy olvasható a jó vagy lehet hogy -e, mennyire kell megszokni, vagy hogyan olfogyasztható. Valahogy rá kell, rá kell nevelődni, nekem, nekem kiskoromban volt egy nagyobb dózis, és ezért már, már így beledtem voltva ezzel a legyengített vírussal, tehát nem tudom, hogy ti. nektek ez ilyen keserves volt amit -e, mint kötelező, de... Az a baj, hogy kötelezőből ugye a aranyembert kellett. Az és a leg... azért az nem egy ember barátszöveg, akárhogyan is. Nem, ez Fényézzük. igaz. Viszont jó a sztoria. Ezt uh, talán elfelejtjük ugyanúgy, ahogy a, az, az egy csomó régi könynél, hogy micsoda nagyszerű történetek meg kalandokat. Nézd, én már akkor is fiúgyerek voltam, és hosszúan olvastam azt, hogy egyes leírások között uh, nem tud dönteni két nő között. <laughs> Térzeg, hogyha egy jó kis fekete nyémántokat odaadták volna, ha berendivelna, szuperember tudománnyal na mindegy. Aha. Na jó. A Jó őszázbegényét tök szerettem például, ott is kellett olvasni. Igen, pont az került szóba, hogy ez szépen vagy csújján öregszike, de megoszlának a vélemények. Ezeket lehet, hogy előkéne kéne venni újra. Most már egyre jobban érek benne. Hát, volt hát ha meg lehet kapni, az, nekem a három kötetben van meg, hát ha meg lehet kapni egy kötetben <gül> e-bookban. Jó, akkor beszélünk az e-bookokra, mert az új is. az úgyis között labzáta közben érkezett, mit szerint, mit szerint van olyan egykönyv most már, ahol a nyomdai eljárásokat nem tükrözik e könyv maga. Itt például így egybekötötték a karamazott testvéreket az iPubs nevű boltban. Ez azzal kezdődött, hogy volt egy, egy komavári által írt post az egykönyv olvasó blogon, hogy ugyanazt a fordítást különböző kiadásokban mennyire lehet megvenni, és egy kötetben szerintem a tényleg sokkal drágább. Most ezen a felhűbörödésen, ezen, ezen így felismerték az iPod-osok, hogy lehet egy kéne egy, egybe kötet csinálni, ezer forintért bárki megveheti, egy fájlban, egy kötetben, egyszer, ö, azt hiszem elektronikus összkiadásnak nevezik, ö, elektronikus összkiadásként a drosszai ezt még mondjuk van 99 másik könyv, ami, amiben szerepel nálunk a boltban a kötet szó, tehát még van, van hová fejlődni, de ez már megvan, ezt most meg lehet venni, ennek mindenki körüljön. Tök könyvről kéne majd cikkezni, <gül> és akkor hát, ha amúgy is ilyenkor megfutnak a keres, keresletek, egyébként a karamazott testvéreket is erőst megkívántam, ahogy olvastam a komolárinak a cikkét. És meg ez a könyvet a... is. Hát, már. Há. Ajta. Végre megszólaltam. Nem de. Miért? de. <gül> Így van. Nincs neked máshol dolga. <gül> Igen, és ez az ezer forintos, ez egyébként elég baráti. Tehát ez azt lesz, amit hogy régen még a mekről lehetett leszedni, most azért ezer forintért van, amely azt nem tudom mennyire van ez úgy összerendezgetve szépre, az ember minimál munkával törvényesen magáivát teszi megkívánt kötetet, akkor az az dolog. És, És akkor ott nem? Hát ők, őket elvesztettük a kultúra számára. Ezzel valahogy együtt fogunk élni. De egyébként viszonylag szép kötet úgy néztem. Mm. Megvettem, mert hogyha már ott annyit rinyártam, hogy ezek is vannak, hogy több a de akkor most így kötelességemnek éreztem. Majd jelzem, ha elolvastam. És akkor a következő hír, ez is olyan terület még csak a másik oldalról. Ádám, ez a te gyűjtésed, ez az e-könyv kalózkodás? Igen, hát meg a hét másik témája volt pont egyébként a e blogon, aztán flémeltünk is, meg mondtak emberek egymásnak nem kedves dolgokat, többek között én is. És Te részt vettél egy online vitában? Persze, annyira jó hmm. volt. Valakinek képviselni kellett a, a olvasókat is, mert egyébként csak a kiadók is a voltak néznek egymásnak egy hogy, hogy milyen jól megoldották a problémát. Uh, és az van egyébként, hogy az Ultius ház, az, az, az figyeli az egymelyemes topikhoz, és ahol van valami, ott megpróbálja eltávolítani a saját műveit, és hogy elővenni azt hogy elég az, hogy a júzat, a Kellik Vigyobó a pénzen megvásállott uh, szoftdm és aláírás tartalmazó könyvét az, az internetnek. Mert hogy a neve címe benne van meg, hogy épp mikor tartózkodik épp otthon. Igen, mm. igen, igen, és hogy hanyadik emelet és hányas Egyébként szerintem én pont olvastam azt a vitát, amiben ami te részt vettél, és, és nagyon tetszett, amit írtál, hogy, hogy ugye voltak pont ez a puha DRM lényege, hogy ott ugye egy hölgy bukott le, nagyon béna feltöltése, mert nem is emlékszem a pontos körülményekre. És tehát ez az, amit várunk, hogy, hogy, hogy, hogy mi történik akkor, hogyha a kiderül, hogy azt a, azt a cuccot, amit egyébként szabadon használhat, pont azért uh, szabadon, hogy, hogy uh, ne legyen neki kényelmetlen, mégis túllépi a határokat. És történt valami voltak? Éppen azon kívül, hogy uh, uh, újrázogatások vannak, vagy uh, Új Újrázogatások vannak, az a mondás, hogy volt már olyan hívúzor, akit elővettek, és nagyon csúnyan volt ránézve. Az egyetlen többé kevésbé tényszerű eset, amit felhoztak nekem, azt egy műszaki könyvkiadó esetében volt, tehát volt bírói ítéletmű bírság is, de ott nem 1000 fontos, vagy 2500 fontos ponyvára volt szó, hanem én 40 ezer forintos szakkönyvek követett teljesen más világból való a példa is. Aha. Igazából még um... mindig nem tudjuk, hogy mit ér a, a buha vrm, én úgy érzem. Lehet, hogy a megszígyenítés az első fázis, és ez a pellengér az, ami talán erjasztja az embereket, de ha jól értettem ott a történetben, hogy nem igazán értette, hogy mi a gond ezzel, vagy lehet, hogy csak a Dworkil mintája, aki a fórumból merített egyet annyira a szélsőséges értetlen figurát választott ki oda, hogy, hogy ez zavart bedert, de nem tudom, lehet, hogy javító nevelő fázisban van még ez a dolog, nem pedig a büntető. Nézd egyébként az egészen biztos, hogy a, a megosztás, mint olyan, és azt mondtam, nem is mondtam, de lehet, hogy kellett van. Bár gyumokban lesajnáló, meg a legtöbb álltam, a érzéseket tartalmaz tovább, talán még szexista is, de ö, az a romantikus könyveknek a, a felhasználásában szerintem bőven benne van az, hogy egy ember megveszéskörbe vagy az ismerősök között mint ahogy a klasszikus poinoműfajokban is benne van ez. Így is van. Taládon belül terjed. Hát, meg baráti körben, meg valaki ellopja, meg aztán találok, hogy olyan könyvet a polcnak, mint egy olyan embernek a neve van, a sejtem, hogy ismerhető ismerőségünk közül. Meg a rúkkolának például egy jelen, van egy ilyen kis ö, be, m, csoportja, akik ezt ö, olvassák, és tolják, és cserélik. Szerintem vannak a közösségnek egy olyan szelete. Pont erre épült. Igen, és ez az, ebben például nincsen bent, ugyanakkor az ár nem feltétlenül tükrözi azt, azt a különbséget, amit lehet tenni ezzel a könyvvel. Ettől még persze butaság benne, hogy ez az összes azonosítót. Másrészt már nem várom már, hogy bárki egy kell legyen attól, hogy egy könyvet vásárol. Érdekes, vagyis inkább úgy mondom izgalmas, hogy merre kanyarodik ez még. Mindenképpen szükséges van egy szolgáltatásra, ahol fel lehet az egy könyvet, és ki mázolázza belőle az azonosító információkat például. <síns> El lehet adni egy hosszabb ilyet és hajrá. És akkor megint a talózókkal voltam, és valószínűleg. Vagy csak az ördög ügyvédje vagy? Valakinek el kell vállani. Ez jó. a jó Ha már ördög, akkor, akkor a másik témát is te hoztad. Nagyon jó kis cikk, és azóta megint visszatértem a bank folyó verseihez. Kicsit felgyültek Közben jön az Ádám dobozáira rendőrség. Jó hallottam? Hoha... Nem itt volt, volt máshol volt, rossz helyen keresnek. Uh -huh. Bocsánat, okay. a Mi utcánkba. Ez a Mi utcánkban. A, a lakodalom van. <gül> <gül> igen, olyan tartsándorosan a Mi utcánk, pedig uh, csak be vannak hajtva az ablakok, és éppen csak pihegek kis fészkemben, tehát uh, akkor feláldozom magam, és becsukom rendesen, nem, nem, nem, nem, nem, ott tartottál, hogy. Jó, az igen, van egy kis atmoszférája ennek, Tudod, élő. Oké. Okay. Szóval Dracula. Dracula. De akkor mondjuk el a hírt is, jó? Jó, rendben. Jó, és de talán a részleteket is vosszú. Igen, azt írja a Vanfolyó versei, leleplezzük-e Sajó Tamást, vagy nem? Tehát azt írja Tamás, hogy befejezte az Umbert Warpó Mesésföldek és Helyek történet című a fordítását, ami az utóbbi fél évben az ő munkai, meg társa, meg mindene volt és valamikor ősszel fog megjelenni ez magyarul, és számos egyéb -egy nyelven is a Bompiányi kiadónál. És hát, és hát én nagyon izgatom, hogy ezzel kapcsolatban egyrészt, mert, mert Tamás Rendszerint nagyon jó könyveket szokott ajánlani, meg, meg a kedvenc magyar kultblogomat írja, másrészt meg egy új eko jön ki, ami nem regény, hanem valami, valami megfejti a világot ismét. Az utolsó, legut legutóbbi regényét azt csak én olvastam, közülünk. Igen, a Brágai brága Temető. Elkerültem, pontosan. Aha. Uh, túl sok az új könyv, és a Brágai Temető így egyszerűen kisodródott az célira, de Hát nem uh... kívánom nektek. Uh, ó. Pedig sokan meg nagyon szerették. Egyébként ez a könyve, ahogy itt uh, a blogon lehetett olvasni, nagyon érdekes témát uh, pontol. Olyan Kicsit hasonlít egyszer egy témánkhoz, de persze Eko -Eko, mi meg a podcast vagyunk, amikor a könyvekben megjelenő fikci fiktív könyvekről beszélgettünk, hogy mik azok a könyvek, amiket szívesen elolvasnák, hol csak egy könyvben létezik. Ő pedig olyan helyeket fog feldolgozni, vagyis hát maga a könyve feldolgozza, amelyek ö, regények, mint tehát irodalomban akár ö, jöttek, teremtődtek meg, és az emberek elfogadták valósnak, és elkezdték keresni, vagy, ö, vagy ö, létező helyként tekintettek rá Atlantis, vagy ö, Eldorado. És a Sherlock, a Holmes lakása, vagy igen, Sherlock Holmes lakása, ugye? Igen, vagy Sherlock Holmes Az ami... valóságos, a múltkor láttam róla <gül> Igen, de ez egy, egy ilyen, ilyen effektus, hogy a önmagát létrehozó jós lett, mert a persze szekénytenek voltak a Baker Street-et megcsinálni, hogy ott tényleg az legyen, csak Sherlock Holmes nincs. Itt a másik, amiről a postban írtam más, hogy, hogy bekerült ezek közé, ezeknek a helyeknek a listájába a nagyon remek draculának a különböző emlékhelye is, Amik, uh, amik hát így az a drakula, egyrészt valós személy volt, legalábbis a tepes vajda, az létezett. Másrészt pedig egy csomóan pályáznak a, a itt lehet originális drakula szerezni helyre, és például Törcsvárban nem lehet úgy megmozdulni, hogy meg ne próbáljanak el adni, hogy egy gumidrakula, maszkopzidrakulas bögrét legalább. Hmm. Na szóval én is bele fogok nézni a könyvben mindenképp, szól. Azért, mert az előző nem tetszett, még nem írtam le Nyilván Ekótót, meg főleg, hogy most nem is regénykedik. És hát sem írta téged még. Aha, jóba vagyunk. Továbbra Nagy, is. Nagyszerű viccek csatánnak itt össze. Köszönöm. Mi mindent megpróbáltunk az emberek szórakoztása végén, de mint 20 fokok vannak még mindig. Um, Én 23 felett egy talán egyébként. <s> Oké. Okay. A következő hírben is van érdekeltségem. Akkor mond is el viszont, és akkor Igen. nem én beszélek folyamatosan, akkor bozgol ki. Jó, van. Hát nem tudom, ismeritek -e ezt a J.K. Rowlingot? Én ő itt a két közös varázsdók. Uh -huh. Nem. <gül> szóval, Át, szóval gondolom mindenki ö, olvasta a héten a hírt, hogy lebukott egy, egy, egy regényel Rowling, hogy ezt álnéven ő írta. És nagyon viccesnek találtam, hogy én a, először erről a 444.hu című magyar portálon olvastam. Mert ott nem szoktam irodalmi hírekbe ütközni. Természetesen azonnal elmentem a, az amazon és megvettem a könyvet, és majd a műsor vége fele beszélek róla. De ami érdekes talán, hogy hogyan buktatták le, hogy ő az. És... Természetesen az angol tudósok segítettek ebben. Vették a szöveget, és mindenféle analízis segítségével összehasonlították csomó író szöveg mintájával, és az doktorgép, a gép, hogy hát ez jó esélye drawing. De a kérdés az, hogy én nem néztem utána a cikknek, mert láttam, hogy te majd utána nézel, Aha. hogy miért lett egy gyanús a szöveg? Hogy Nagyon család... túl, nem akarok spoilerezni, de a szöveg maga túl jó minőségű ahhoz, hogy egy, egy ex-katona első próbálkozása legyen. Tehát Aha. Ettől függetlenül forgalma, tehát talán 1500 példányt adtak el ha. belőle, mielőtt, mielőtt lebukott volna vele Rolinket. Az, tehát... Azt se felejtsük el, hogy azért a The Sunday Times-ek ezt a nagy lelőközést végrehajtotta és tényleg nagyon sok nyomozást tettek még érdemes megnézni a cikket róla. Ők kaptak Twitteren egy névtelen tippet, amely névtelen tippet azóta törölték a Twitterről. Ja, hogy ne lehessen tudni, hogy ki... Igen, és akkor innen, innentől kezdve az ember elkezdheti működtetni a... Aha, á, nem, a cíket mindenem, cíket, hogy aki kiadó lett az volna. Azt. Á, ne, Ádám, hogy gondolhatsz ért? Mondtam én bármilyet. Ne, minden a esetre eh, vicces, tényleg, és, és kampánynak rettenetes, jó szerintem. És hát J.K. is ugye nyilatkozott, hogy, hogy tök jó pofa volt, hogy, hogy így az első kritikákat, meg az első visszajelzéseket úgy kapni, mintha ő úgy ez a, az első könyves író lenne. Tehát, hogy nincs, nincs a, a, a Harry Potter a hátán, meg ugye az előző könyve, amiről beszéltünk, nem annak a a tükrén át beszélnek erről a könyvről, hanem hogy önmagában milyen a könyv, és mondom, majd visszatérünk a vége fele arra, hogy milyen ez a könyv. Egyébként azóta beindult nagyon durván a, a hírhasona. Uh -huh. Pont ma reggel, vagy tegnap este futott be a, a Kobo Books-nak a legújabb hírlevele, ami nagyon szerénye azzal a tárgyal indul, hogy vedd meg most J.G. Rowling legújabb bestsellerért. <gül> A lebukás úgy érzem teljes. Hát igen, a, a példá, a könyvben egyébként van egy ilyen, egy ilyen kamú, rövid, ismertető az íróról, és hát nagyon trükkösen a, a főszereplő karakterhez nagyon hasonló figurát alakítottak ki, szóval azért dolgoztak ezen, ez ugye nem tudom, hogy, hogy milyen, milyen tempóba akarták ezt felfedni, hogy akarták ezt a perszonát továbbvinni. Végülis benne volt szerintem egy ilyen forgatókönyv, hogy a saját értékei segítségével is, meg első könyves íróként is esetleg felkapják, mert esetleg olyan jó. Aha. Hú, balás, nem lehetne előbbre venni majd, hogy te beszélsz arról, ne, ne, Nem, nem, nem, nem. Hogy állunk? Még egy hír van, az szerintem megér egy, egy, egy megemlítést. Igen, és aztán. Nyitjuk a popkont. Mert hogy tegnap éjszaka elindult a Google Play Store-ban a Google könyvesboltja, amiben hát magyar vonatkozású címek vannak, magyar könyvek momentán még, ahogy én kerestem, nem. És amit meg lehet venni, angol hivadalmat, amit online is lehet olvasni, még Apple-ben le lehet tölteni, azok is túl vannak árazva egyébként az Amazonos árákhoz képest, tehát mint, a jó, én nem itt eszembe a címennak a regénysorozatnak, pedig ti olvastátok. Az éhezők viadala, trilógia. Az Amazon csak az találkoz... elsőt, csak az elsőt olvastam. Valami 5000 t hogy ki. A Google-től véve pedig én 9 környékén ér véget az ár. Uh -huh. Tehát még vannak ilyen, ilyen nagy eltérések, de, de most már működik. Tegnap este még, ami nem ért elérni azt, hogy a saját könyvédet kilistáz. Most már az, az tökéletesen szépen elérhető. Úgyhogy szépen lassan nyilvásodik és lesz még egy szerepülőpiacon. Ah, itt is akciók lesznek, ez nem jó. Meg itt lehet beszkenet, PDF-es könyvtári könyveket keresni. Lelkes hallgatók és a e blog a volt ki már küldtem is egy 1943-as amerikai-magyar katonai társadalási szótárat, amiben benne az, hogy a rendőr és a csendőr, között mi a különbség és hogyan kell kimondani őket, ha amerikai vagy és keresed őt a falu külterén. Sikerült belekukkantanom. Nagyszerű szövegnek tűnt, vagyis hát képes könyvnek. Egyébként, megnézed, hogy a, a nagyságos asszonyomnak mi a kiejtése egy angol számára, akkor szerintem megvan a magyar, hogy ide miért nem jöttek az amerikai megszállni. <gül> Na megnézem. Jó van, könyvek, könyvek, beszéljünk könyvekről. Balázs! Kezd én. Nem, Ez nem, nem, te, te vagy előttem. El, elhibáztam ezt a dolgot, de akkor úgy, úgy kell nektek, uh, elmesélem, milyen könyveket olvastam annyit. Kettővel készültem, az egyik az, egy régóta betározott kamilleri, Szuzsanna Tolvaj, amelyet uh, még, ha, ha jól láttam, még a rukkal a kezdeti időszakában sikerült rukolnom mert ahogy kinyitottam, ilyen kis nagyon cuki rukolás rajzot találtam a feladótól. Tényleg ilyen jópofa is monster volt benne, és hát megint el el elmúltam és bámultam, mennyire, mennyire jó ez a... Ez a mondtál be a felügyelő hogy egyszerre tud könnyed lenni, hogy az ember élvezi az életet, azt a rengeteg finom tengeri ételt, amelyek állandóan feltűnnek a könyvlapján, sajnos csak betűn formájában. és mennyire súlyos és kegyetlen dolgok vannak benne. Tehát itt, hogy itt nincs van, ami megoldódik, illetve példes lesz, de ha eltűnik -e valaki, akkor, akkor könnyen kiderül, hogy nem fog előkerülni, hanem, hanem az a, a legegyszerűbb megoldás az, hogy tényleg nagyon gyorsan eltüntették, és, és meghalt. Nem cukros, de, de, de, de mégis valahol ez a tengeri szél, ami lecsapódik aztán a sós réteg az arcodon utána, nagyon-nagyon finom volt, és nem is tudtam sokáig olvasni, mert nagyon jól el kellett fegyasztanom. Viszont a borítói ezeknek borzalmas. Nem, szeretem én sem. És hogyha megnézed a... A, a Mojon látszik, hogy két verzióban adták ki ezeket. Teljesen uh, másokból csúnya a kettő. Igen. Nehéz kitalálni melyik. Talán, talán a nem is tudom, ne, jó, nem. Ne. Be is tűnik, ne. melyik van a, a, a több színes hasábos, vagy a másik alapon? A ilyen. Jaj, az még rendben. A hajós, pisztolyos, pisztolyos. Igen. Az a Na, Albatrosz könyveket idéző kollásos csúnya. Igen, ami egyébként az albatos könyveknél is szélső, ská széles skállán tudott mozogni, hogy az esztétikája ezeknek a kollázsoknak, nem. de na mindegy, tehát igazából Kamillerinek már annyi hívet szereztünk, és én is ugye először beálltam ebbe a vonatba, Ádám után és azóta már számos ember, hogy nem is tudok róla sokat többet beszélni, mert már mindenki tudja, hogy nagyszerű. Másik könyv viszont annyiból érdekes, hogy beleillik abba a tematikába, hogy hol vannak az egykötetes könyvek? hol vannak az elkönyvek, kérdés helyesebben feltéve. Ugyanis én nagyon ritkán olvasok fentezi könyveket, szerintem ez úgy kiderült a könyv olvasmányai a könyvlistáimból. Városi fentezit, vagy, vagy ilyen hiszik, mágikus realizmus, nem tudom, minek nevezik ez, de ez a klasszikus ez egy, egy klasszikus fentezi, amit mindenki elképzel, az nagyon-nagyon ritkán kerül elő nálam. Segítek, hegyes hűlő baszós kardozós, szóval a szó, amit fontolgattam, a kicsit baszós. gondolkodtam, hogy most bemondjam-e, vagy sem, de így a dobozból az Ádám megoldotta. ezek szerint senki nem, nem lát elő, hogy dobozban dobozba, nekem szabad. Oké. Okay. <laughs> És um, hát kardozás, na, az már volt benne, egy, ennyit el tudok mondani, sőt, ugye a címe is az, hogy a pénge maga, és gonosz-gonosz és módon ez egy trilógia, az első törvénycönymű könyv szíriának az első kötete, mind a három már kiderült után, megnéztem, meg, nem hagyarul. Én ezt magyar könyvvel lecsaptam, egy őrült akciós pillanatban, beszereztem akkor pár könyvet, és többek között olyat is, ami, ami már régóta úgy volt a listám, hogy egyszer ki kéne próbálni, hogy átmegyek egy kicsit másik tehát másik államban, határt átlépem, és akkor ismerkedem ezekkel a dolgokkal, és valamiért ez a penge maga ott volt rajta, nem tudom, kiajánlott, vagy csak jókat olvastam róla. Nem tudom, kiajánlottam, nem? van. Én biztos, hogy olvastam, nem tudom, beszéltem róla lehet, lehet, hogy akkor tudatalattiba beépült, mint ahogy már kiderült, hogy más könyvek is így kerültek elő, hogy, hogy jó barát ajánlotta, és aztán rá is kérdezett, hogy számított, hogy eszembe jutott, de nem, nem más hogy be. Minden esetre maga kis 650 oldalával és a kemény fedelével teljesen használhatatlan könyvformátum, és további két ilyen kötet van, és vissza a megvásárlásától Mindannak ellenére, hogy, hogy a, a fantasy világban tett kirándulásom, az rögtön ilyen vízunkéréssel is járt, mert hogy teljesen rácuppantam. Az el első pár száz oldalnál még egy kicsit idegenkedtem, hogy nem lesz ez túl kegyetlen nekem, és a kegyetlenség hatásásságával próbálja elvinni a balhét a könyv, de egyre többször nevettem meg, élveztem a kegyetlen cinizmusát, a nevetséges figurákat. Teljesen kiforgatta azt a fajta fantezit, amit igen, mi rögtön a hegyesfüli kordozós baszosnak nevezünk el. Itt egyik karakter sem olyan, akit elvárnánk mágusként Kardvívóként, vagy északi barbárként. Igen. Mindegyik valahogy más, miközben megfelel a karakter szabályainak. A főmágus, a fő aki úgy néz ki, mint egy hentes, és a, például ez talán nem szabad erre a regény egyik pontja, meg egy teljesen pócéron nagyon kiborulva, és sűrűn az megol. Vagy a kardforgató hihetetlenül hiú, és önző, ön, ön, ön önmagában e, e, zárult e, figura, aki szépen lassan egy e, e, nyálas karakterjé válik, és szintén nem szpoilereztem. E, mindegyik klasszikus fentezi karakter, ugye a fő karakterek az Inquisitor, aki először rettenetesen taszított számára, én nem nagyon szeretem az ilyen kínzós jeleneteket, e, és e, furcsának tapasztal, tapasztaltam azt, hogy... hogy e, egy idő után ezek nem, nem hogy zavarnak, hanem igazából a, a, a, a kifacsart viccességét látom annak, hogy, hogy itt ez a szerencsétlen összeroncsolt testű valamikor sokkal jobb, jó, jó, jó szituált főtelemként a világnak nekivágó katona, ki inkvizítor lesz, és, és, és az egész világot egy ilyen belső monológgal folyamatosan ellenpontozza, mint mint a mappert öreg emberei kettel, ő, ő mindenhez így hozzáfűzi a magáit. Elképesztően jó, és megdöbbentően konstatáltam azt is, hogy a 670 oldalon voltak éppen csak azt történt, hogy összegyűlt a bagázs szentezi szabályának. Megfelelően a felelt a csoport, megvannak benne a karakterek, női, a vágós, harcos, stb. stb. stb. és akkor most majd indul a kaland további 1300-1400 oldal vár még rám, és itt jött az, ami de. az első könyv után nézelőttem, hogy hogyan lehetne ezt beszerezni a könyvben, mert hát ez így... Bár, tehát ezt a könyvet nem vittem ki a lakásból, ami nagyon ritkán fordul elő könyvekkel, meg velem. Én nem, nem tudom, szívesen megveszem a könyvet, de hogy cipelni a táskámban nem akarom, az is hétszemcsék. Tehát, hogy remélem, hogy születik erről is egy cikk, hogy... Ö... Vastag nagy könyvek, amelyek nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres ez. Talán a második-két kötetet azt nem, nem is olvastam, tehát nem volt akkor a for utána, hogy feltudjon, de ö, ki -e ebben? Ti mit gondoltok? Tehát, gondolom, hogy, hogy... az eredeti az kint van, Én, ne? angolul kint volna. Én angolul ebben olvastam, mert utána vettem meg magamnak, mint egy havaromnak megvettem a az első kötet, magyarul. És miközben a karácsony ajándék az a magammal éreztem, hogy ezt én nem tudom magyarul magamnak papíron megvásárolni, mert hát mindenkinek van hobbi, és akkor viszek magammal itt on, még mégis csak Igen, de én értem, hogy másik út is van, tehát be lehet szerezni angolul elkönyvben, de a kérdés az, hogy, hogy miért nincs magyarul elkönyvben. Egy olyan Ez könyv. Egy ami... nagy kérdés. Tehát, hogy. hogy ezt a, de ezt akarom inkább filtetni, nyilván meg megtudok, oldani, megoldja az ember magának, hogyha valamit nagyon megyik, de, de azért nem mindenki tudja ezt. Azt szokott lenni egyébként erre a válasz, hogy viszonylag sok pénzbe kell az eljog, hogy egyáltalán adnak, Aha. és uh, például nem lehet eladni azt a száz uh, vagy kétszer vagy ezer, vagy akárhány példányt, ami visszahozná ennek az árát. Aha. Uh, és akkor itt mindig visszajutunk arra pont, hogy igen, a magyar egy piacot el kéne építeni, uh, és ezek után az emberek ilyenek rövideket. Uh -huh. uh, Sök egy nagyon furcsa, mert ugye itt van ez a nettó, majd, hát nem is tudom, 2000 oldalas uh, könyvtrilógia, és, uh, tehát, és, és az ára pedig nettó tízrugó, hát nem is, 12. Tehát... Um, ha ennél egy kicsivel alá megy, és kicsivel kezelhetőbb az elkönyv, akkor, akkor nem tudom, azt gondolnám, hogy, hogy, hogy ezt nagyon fel, fel lehetne fottatni, vagy val, mindenkinek az a vágya, hogy egy könyves polcot három kötettel feltöltsön. De egyébként jó pedig kereskedsz, mert ezt a könyvon képző attrakti úgy emlékszem. igen És nekik van amúgy könyves részlegük, a saját voltok e is. Más kérdés, hogy tekerek benne, pont nem látok ebből e de, de próbálkoznak mindenképpen. Aha. Nagyon jó, Úgy, akkor, akkor az volt a célom, hogy itt panaszkodjak, hogy, hogy érezzék a nyomást. És még egy plusz érvem volt, hogy e-könyvem miért is jobb ez a könyv, ez sajnos kritika, de én nagyon nem szeretem az ilyen dombor nyomat borítókat, és volt rajta minden nem csak a cím, meg a megsárgult, megégetett pergamen hatás, meg vércseppek, meg mondom, ez a dombornyomásnak a mintáját nem is tudtam kitalálni, hogy voltak épp milyen funkciót töltene be, biztos nem esztétikait, és különböző ilyen megjegyzések, hogy, hogy mély víz, meg, meg, meg rettenetes, meg stb. Tehát teljesen zavaros uh, uh, utalások arra, hogy ez valami kemény könyv lesz. Tehát én ezt is szívesen kihagynám, hogyha so. Képzeljétek el, közben azt találtam náluk, hogy ők adták ki a World War Z zombi háború című könyvet, amiből számtalan verzió van, van egy Royal Edition, ami nem tudom, mit akarhat. Előkészítve van belőle The egy E-könyv. Egy... E Azért a nagy menőség lesz. Azt én megkaptam tüli könyvhéten papírban, Aha. majd köcsém tőlem. Ö, ellenben az lesz belőle? Tehát, mekkora király? igen. Na. Na, akkor Balázs. Ezt, arra gondoltam, inkább az Ádámot előreengedem. Aha. Én szétszólt leszek viszont, de értem, hogy talcsuk itt a kedves hallgatót, és még mielőtt te azt kérdezik meg, hogy lehet a nagyobbba is kérem hozzá üdítőt. <gül> uh, majdnem befejeztem a Stirling regényt, amiről beszéltem az utolsó születésnapon, most nem is mondanék semmit, majd ha vége van egyszer tényleg. Isten látja a lelkem, én próbálkozom, csak mindig történik valami, amit nem tudok olvasni. Viszont találtam egy rendkívül romantikus, és nagyon nem tudom hová tenni projektet interneten. Ami tulajdonképpen, hogyha a dolgot ült, magát nézzük, akkor egy könyv, vagy legalábbis novellák, vagy valami ilyesmi. Történt is, hogy kettőre van hogy egy designer arra döbbent rá, hogy mindkettő. Egyszerre lett és hogy ezer éve ismerik egymást, és, és önök hirtelen nem akarnak kapcsolat, és eldöntötték azt, hogy ők a 40 napig minden nap randiznak, és beszélgetnek, és kitöltik ugyanazt a arra négy a választ, vagy öt a választ, hogy találkoztatok, -e, mi csináltatok, történt-e valami érdekes, mit tanultál meg a másikról, mit tanultál meg magadról. Ez nem négy kérdés, ezt most már látom meg hogy hogy érzed magad ebben a kapcsolatban, vagy projektben, és, és mit kéne máshoz csinálni. És ez március során történt, ha jól emléksz, akkor március végén kezdték el a dolgot, de minden érzik a március 21-t a második nap ennek, igen. És a 40 nap lejártával most összeraknak egy a ahol először az első három napot elolvasható, majd naponta körülbelül egy újabb egység nyílik ki, és egymás mell mellett lehet látni a Jessica nevű csajnak, és timothé a, a fiúnak a, a válaszait, meg a hozzárendelt képeket, meg azt, hogy ők hogyan hogyan vannak benne ebben a dologban éppen. És meg akkor ez látom... lezajlott, vagy még így folyamatban van? Ez lezajlott. Lehet is találni velük... Egyre a végét? Nem tudom, nem tudom, nagyon kemény, nem tudom, ezért fogom olvasni. És találtam egy interjút, mert pont ezt megkérdezte, hogy van-e úgy, hogy mi lett a 40 napnak a vége, és azt mondták, hogy hát a barátaik igen, és azok is teljesen vegyes módon fogadták, hogy egyetlenül hülyeséget, amit ők csinálnak, vagy sem. Mindestre a barátaiktól meg azt kérték, hogy semmiképpen ne le a point. Most a 11. napig olvasható március 30-ig az ő közös regényük, és most még szerintem egy ilyen két-három óra nekifekvésebben lehet csatlakozni. És jó. hogyha volna az interneten romantikus regény, akkor ez az. És Ádám, ezeket az ember, tehát hogyan bukkan rá? Nagyon, nagyon izgít, de hogy, hogy mi az a, az a lánc, ilyenkor engem teljesen érdekel, amely, amely láncemek így oda vezettek. Ez egy könyves blogon volt valahol feldobva, vagy valaki ajánlotta, aki tudta, hogy te... Fogalmam sincs az az igazság. Uh, kezdetben úgy emlékszem, hogy az rss esett ki. Aha. De amit így már megkerestem most a böngészővel, hogy nyitva van, csak olyanokat találtam, hogy a 4 ratingcom ra keresek én további interiúkat, meg ilyesmiket, meg spoiler, meg what happened, meg minden szó, hogy hát, tudom belítani, hogy összejöttek-e, de ne, ez nem sikerült egyébként. Nem tudom, hogy honnan jutottam oda sajnos, vagy láttam, vagy rss jött, Aha. és akkor innentől kezdve egy 200 akárnyány ellenű OPML-fájt -el tudok adni, hogy az összes tartalmazza. Ezzel azért nem vagy bejegyezve. Nem. Uh, Mindenesetre nagyon ajánlom, ez, ez nekem tetszik. Mit írt ki hogy beleszeretek ennyire az elején, uh, és nem tudom, hogy mit kívánok a résztvevőknek, mert le vagyok maradva a két nap tehát volt az eszene. És akkor még voltak itt ilyen apróságok a listádban? Uh, aztán, aztán verseket. Mm. Hiszem, mm. Vegyük előre, ugyanis uh, több ember részvételével, és akkor utána a köszönet, nyilvánítás darvastó tetinek az OSZK-nak, a prs és a könyvtárosnak, Körtesi aznak és Kádár Tanás, akik a valódi munkát végeztek, én csak beszélek az egészről. Nem csak, hogy megvan az a Viszlion Alfa nevű első magyar versgenerátor, ami, amiről egy korábbi már beszéltem, de egy mini Vémek nevű emulát be is územelve, úgyhogy tudok Viszlionakat generálni, mint a 16 milliót, vagy mennyit a a, a program. Egyébként egy bőldületes, nagy 90 évek eleji hack az egész. Akinek mond valamit ez a dolog, a Hiberpárban van írva, ami egy ilyen Overpoint-dias sor és egy interneti program fél úton levő dolog. Ellenben, ha megnyomod a gombot, akkor 10 másodpercenként kidobnak ide egy listát, ha a kódba, akkor pedig elsápadsz. Például azt mondja, hogy téged erénytől lánytól pénztől felszabadítunk, Mász a gödörbe fogány, és egy meditálj, ez a 62-es számú. A 63-as az pedig az, hogy rossz bortról, bepihált a és szemetelve vezetlek, szellemi új és tulipán a szabad. Bődöltes mennyiségű bíjaség van benne, de időnként kijön egy, -egy, egy, egy igazán jó részt jön, és akkor az ember örülnek, hogy milyen okos a számítógép. Úgyhogy ez a másik. A harmadik, azt pedig elolvastam a hugódias novellákat, de szerintem erre majd egyszer tartunk egy hugódias adást. Okay. Annál is inkább, mert egyébként Key Johnsonnak a Marty Swive című idén szavazható vagy nézandó novelláira nem tudom, mit kéne mondani. Ez a imádkodósáskanők rájött, tehát még kell megenni a pickókat, miközben gyermeket nem zenek, de aztán mégis ez a rövid történet. J. Johnsonnak mindig ilyenek a történeteit, nem? Igen, és egészen meglepett, hogy a tök elvarázsolt a oldal, egy Imagine-ci novellájára lehet írni egy ilyen uh, kellemes, uh, cyberpunk jellegű, de legalábbis egy technológia-civilizáció, -civil furcsa félrejúzását uh, leíró novellája ott van a paklyban, és az meg több, jó, pedig a, az, ami azt ilyen furcsa szokottan meg Viszont úgy érzem, Balázsia. Nincs már. Nem, nem nagyon tud szavabújni, Balázs. Oké, okay, oké. Okay. Hát mondjam a jó hírt rögtön az elején. Ez egy kurva jó könyv. Wow. Képzeljétek el. Ha, ha visszatekerünk egy jó fél évnyit, én, én voltam az, akit ha, habzó szájjal mondtam a, a, a casual vacancy című legutóbbi rolling könyvről, hogy ez egy brutális, borzalmas szar. Lehet, hogy nem ezt mondtam, de ezt éreztem. Igazából, ha, ha visszaemlékszem, az nagyon nem tetszett nekem a könyv, hogy valami elképesztően kiábrándult képet fest az emberekről, úgy általában. Ugye végigmegy mindenféle van megadja a, a lepukkant proliknak is, meg a, a, a borzalmas kapcsolatokban élő és kiszerű középosztálynak, meg mit tudom én. És van egy ilyen nagyon látozó sztori, meg egy nagyon kiszámítható befejezés. De a könyv nagyon arról szólt, hogy mindenki idiót, és mindenki elviseltetni, és minden kapcsolat rossz, és őjük meg mind magunkat, vagy valami hasonló. Ö, és ez egy kicsit óvatosan kezdtem én ebbe a könyvbe, nem voltak nagy reményeim. Ehhez képest ugye azért kellett egy picit később kezdeni a felvételt, mert még olvastam, olvastam, hogy befejezzem a történetet, mert nagyon érdekelt, hogy ki a gyilkos. És ez egy teljesen komplet, remek, krimi. Van benne tök jó, karakteres, szerethető nyomozó, van segédje, akit meg lehet kedvelni benne, van egy bűneset, korrekt, magánnyomozás történik. Na, aztán itt persze megjelennek ugyanezek a, a, a karakterek, akik a a casual vacancy is voltak, és itt is előjönnek a szörnyű kapcsolatok, meg a, a kiszerűség, meg a a pszichopaták, meg minden. de, de mivel van, vannak olyan karaktereink, akiket így lehet továbbra is kedvelni, és a, az emberiségbe levő hitünket megtartani velük, ezért ez kifejezetten szórakoztató és jó pofa a könyvben. Ez az érdekes, nem, nem ez a akciódús krimi, ez kicsit a Harry Potter után lehetett volna, tudjátok, ilyen üldözős dolog is. Hanem, hanem inkább ez a nagyon sokat beszéltetős uh, nyomozó ez, aki, aki mindenkit uh, nagyon sokáig beszéltet oldalakon át, és ő is meg a, az olvasó is próbálja a sorokban megtalálni, hogy, hogy ez most igaz-e, és hogyha ez a kettő hazudik, akkor ez igazat mond, de tudod, Szóval nagyon korrekt, krimi, nagyon jó karakterrel. Annyit érdemes talán elmondani a, a magánnyomozóról, hogy ez egy Afganisztánba bomba által lesérült katonai nyomozó, aki bizonyos okokból ugye a balesete után úgy dönt, hogy akkor most inkább a magánynyomozó irányba megy el, egy kapcsolatkedvéért, nem megy vissza a hadseregbe. És hát olyan helyzetből indul, hogy azért sajnálhassuk, a biznisz az, az kezd összeomlani, hatalmas tartozásai vannak, és végig izgulunk vele egyrészt, hogy, hogy mi lesz a bűnesettel, másrészt mi lesz az ő bizniszével. És nagyon jó karakterek, nagyon jó történet, szuper jól megírva, és ami zavart, mondom abban az előző, nagyon ilyen mondani valóval, teli könyvben, az itt mivel, mivel egy ilyen korrekt krimit szolgál ki, szórakoztató. Nagyon jó pofa kiskönyv, mindenkinek tudom ajánlani. Nem tudom, hogy ez most így aktívan fordul -e le magyarra. Hát feltételezném, hogy ezen már valaki dolgozik, nem? É, egészen biztosan tűnik szerintem, hogy amikor kijött az első híraról, hogy ez, ez új rolling, akkor valaki felvette a telefont. Aha. Aha. Úgy kell egyébként keresni a boltba, hogy Robert Garbreth az az író neve, és Kukus Calling az a címe, és ez egyébként a, tehát azért kiderül a történetből, hogy mi ez. És nagyon ilyen karakteres nevet választott a főszereplő magányomozónak, Rowling. Strike az a, az a neve a fickónak, és nagyon jó kis világot rakott köré, őrült családdal, meg, meg mindenféle konfliktussal, úgyhogy ezt még nagyon sokáig lehet továbbvinni. és elképzeltem, hogy a, a károkatonák katonák munkabeszüntetéssel <gül> tiltakoznak valami ellen. Aha. Én azt olvastam, ezt itt a, a belső szövegben írtam is, hogy, hogy a P.D. James-t megidézve akart egy detektív regényt írni Aha. Rólin, és én nagy rajongója vagyok uh, P.D. James detektív regényeinek, amelyek uh, so, egyszerűen beszélezhetők egyébként Magyarországon, és őnek egy nyomozó, két nyomozója van, az eden Dahlgis, aki amellett, hogy rendőr, még költő is, de közben egy nagyon erős karakter, tehát uh, illetve egy uh, Kordélia Kréne viccel, aki meg csak így belekeveredik magánynyomozóként, és így nagyon szurkolnak az ember, hogy, hogy ugye az egyik könyve címpont az, hogy, hogy nem nőnek való. Aha. Én egy picit attól tartok, csak hogy ez csak ilyen úgy gyakorlat volt, hogy ő is tudja de szerintem a kiadó az ott fog állni, a, és ligetnek a nyakából, amíg ezt nem folytatja. Fú, nagyon, nagyon szeretném, mert ezek a klasszikus ilyen finoman kibontott, de jó karakterekkel és, és, és az akció helyett inkább egyfajta nagyon erős világot megteremtő vagy erős ö, szituációkat működtető könyv szerintem nagyon jól jönne. Furcsa, hogy pont egy, egy Harry Potteres könyv után ilyen, de egyébként szerintem ez benne volt ez az, az átmeneti üresedésben, mm. ez a nagyon erős karakterem, ezért csak ott nem, nem lehetett annyira szeretni ezeket, vagy, vagy, vagy velük együtt érezni. Uh -huh. Azt hát most értek én... meg? Igen. Bon, bon. Nem csak az van még, hogy mivel most fejeztem be a könyvet, így még nem olvastam, hogy más milyen kritikát írt, mert nem szoktam így előre olvasni. És most nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi a közvéleménye erre, mert remélem, hogy nem csak nekem tetszett. Én már a, Ti a jó, olvastatok más kritikákat? És pont a azt nem. akartam mondani, hogy most így az Amazonon közben. És érdemes megnézni a a rolling szerzőségének kiderülése előtt és utáni kritikákat. Uh -huh. Egy csillagos gyakorlatilag csak utána jött, ott, oda bejön, ott a az őrült embereknek a uh, hada, Jó szándékú. És elmondják, hogy mi a helyzet. Három-négy csillagosak már volt. Három csillagos, aki azt mondta, hogy jó szója, az tisztességes brit krimi, olyan már van korábbról. De ide szerintem, hogy vissza lehet majd jönni, nevetni. Ha... Uh -huh. És még azt érdemes tudni róla, hogy azért ez nem ez a kis 200 oldalas vékony füzetet, ez ilyen 500 plusz oldalas nagy nagy krimi volt, szóval nem pillanatok alatt uh, jön, jön össze ez a történet, hanem igazán belemélyedünk, és, és egy jó, jó 500 oldalas, kemény, vastag könyv lehet belőle. Lehet, hogy ez nem egy szalvét a hátára, és kicser az elő, első Harry Potter, hanem most kapok, hogy egész két <hály> Aha. Hát akkor kijön belőle még tíz kötet, ha Harry Potterből lett hét. Legyen így, legyen így. Oké. Okay. És lehetne vagy ilyen mesát, tudod, hogy Harry Potter világát ezzel össze, és akkor hogy nyomoz. Aha. Ez ezt, ezt, ezt most elkezdhet egyébként így, így nyomni az emberek számára, szóval, hogy ez, ez a virág, csak nem látják. <gül> <gül> Keresni nyomókat. <gül> Igen, tényleg Harry Potterben a Muglik kezdet így feltülhetne egy ilyen figura. Hát a, a <gül> vasút ebben a könyvben is előkerül, úgyhogy... Aha. Még akármi is lehet. Ez gyanús. Hízki. Na, de kérem most jönnék ki a ládából. Oké. Okay. Már vágok kis mit szóltok hozzá? Uh, megint egy nagyon jó vicc. Szerintem hát, akkor köszönjünk el, ha tolvessenek a hallgatóink. Pontosan. Sziasztok. Sziasztok.